și în și pe pământ, el tata, și sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce, iubiți ascultători, lecțiunea I-067. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în față Evangheliei după Ioan, capitolul 5, asupra căruia ne vom începe cu getarea cu ocazia versetului 40 și 4. Înainte de a citi versetul acesta, urmat de explicațiile care îl însoțesc, dați-mi voie să vă citesc o scurtă întâmplare pe care am găsit-o înscrisă sub numele Un pod de cale ferată greșit. Spune că într-o vale, într-un ținut neroditor, se vedea un pod rupt. El trebuia să fie legătura unei linii de cale ferată. Într-o zi, pe acest pod, trecea un convoi de oameni și de mărfuri. Constructorul podului, care îl făcuse după propria lui invenție și după o teorie nouă, punea multă speranță pe trăinicia lui. Acum era la cea din tâi încercare. Deodată însă, s-a auzit un troznet și convoiul s-a prăbușit prăpastia îngrozitoare de sub pod, astfel că un mare număr de oameni și-au găsit moartea în locul acela. Acest îngrojitor eșec l-a dus la o mare disperare pe constructor, iar sfărămăturile podului dovedesc cât de puțin prețuiesc toate teoriile care nu se adeveresc în practică. Eșecul acesta este aproape o crimă. Cu astfel de zidiri slabe întind mulți oameni un pod peste râul cel mare, moartea. Ei vorbesc curajos de moarte cât timp ea este departe de ei, dar tremură când este aproape. Ce durere sfârșitoare pentru creștini când vede convoiul oamenilor trecând pe podul născocii de mintea lor pentru trecerea din timp în eternitate. Ce sfârșit îngrozitor! Și acum... Tu care ești un împreună călător spre țara veșniciei, ascultă. Un singur pod te poate duce sigur din timp în eternitate. Cunoști acest pod sigur? El este construit din jertfa Domnului Hristos pe crucea Golgotei. Este singurul pod trainic. De ce să te lași dus în eroare de oameni care născocesc o mie și una de metode, de ritualuri, care n-au putut duce pe nimeni în veșnicie fericită? Doamne tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi și ascultarea mesajului de acum, să ne îndrepti inimile și gândurile către Domnul Iisus Hristos care a spus că cine crede în El are viața veșnică în mod sigur, pentru că El este Cel care ne curățește de starea de păcat în care ne-am născut și de păcatele în care am trăit și fiind curățiți și albiți în sângele Lui, căpătăm titlul de copii ai Tăi și putem să ne prezentăm înaintea Ta singurul care ești viață lumină și bucurie, amin Cine are putea astăzi iaertare pentru păcatul tău cel mare. Cine are putea? cine are putea? Isus este în El, prin jertfa El, El ar putea, El ar putea. La Domnul Iisus să venim, iubiți ascultători, El este viața. Pe El să-L ascultăm, Lui să ne supunem, poruncile Lui să le împlinim, și atunci vom fi siguri că avem parte de veșnicia fericită. El este acel care singur are putere să ierte păcatele, cum îi se spune în Evanghelia lui Marcu, și pe pământ are el putere să facă lucrul acesta. Și după ce el ne-a spălat și ne-a curățit, ne-a înnoit, ne-a făcut ființe noi cerești, avem nădejdea vieții veșnice. Viața veșnică ne este dată acum. Ne este oferită acum și o putem căpăta acum, câtă vreme suntem încă în viață, în mod conștient și deliberat. Cine o primește acum, o are și trăiește în bucuria lui Dumnezeu chiar de acum de pe pământ. Cine nu l-a primit pe Dumnezeu acum, cine n-a primit jertfa Domnului Iisus Hristos făcut în locul lui acum, nu va avea parte niciodată de el, iar sfârșitul lui va fi ca sfârșitul acelui convoi de oameni care s-au încrezut, Într-un om, în cuvântul unui om, și-au trebuit să plătească cu viața lor. Din nefericire, cei care nu-L primesc pe Domnul Iisus acum, plătesc un tribut mult mai groasnic, o veșnicie întreagă în nefericire. Domnul să ne determine pe toți să primim acum pe Domnul Iisus Hristos, care ne-a spus limpede că cine crede în mine și primește cuvintele mele, are viața veșnică. Iubiți ascultători, ne începem așadar studiul lecțiunii noastre de astăzi cu versetul 44 de la capitolul 5 din Evanghelia lui Ioan, unde Domnul Isus întreabă pe iudeii care căutau să-L omoară din pricina unei minuni săvârșite în ziua sabatului, următoarele. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vi dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Iubiți ascultători, Slava deșartă este gazul toxic al lui satana, care pătrunde în inima omului și omoară credința din ea. Cine umblă după slava care vine de la oameni, nu mai poate primi de la Dumnezeu harul credinței adevărate, căci această slavă deșartă exclude pe om de la credință, îl împinge afară. Adevărat scria un om al lui Dumnezeu care zicea, Vai de cei pe care Dumnezeu îi aruncă în glorie, căci sufletul omului nu în stare să fie idolul lumii. Gloria te face să te adori pe tine însuți. Poți scăpa de asta numai dacă cercetezi cu minte aminte greșelile înaintașilor și greșelile proprii și iubind mustrarea. Filozoful Platon spunea, Slava de șartă este tunica pe care înțelepții o leapădă cel mai de pe urmă. Și unii din scriitorii bisericii, Sfinții Părinți, au scris limpede despre slava de șartă. Iată, spre exemplu, Sfântul Iangure de Aur. Slava de șartă este mama tuturor relelor. Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce aleargă după slavă omenească, nu aduce slavă și cinste lui Dumnezeu. Sfântul Nil Sinaitul. Vântul mătură urmele omului și slava de șartă transformă în nimic credința. Domnul Iisus întreba pe iudei, acest soi de oameni religioși, dar plini de duhul lui satan al mândriei, și prin întrebarea pusă căuta să-i trezească. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vi-o dați unii altora? Adică el, mântuitorul nostru, le arăta marea imposibilitate. Credința cu slava de șartă nu pot locui împreună. Întrebarea aceasta însă este potrivită și pentru noi, cei care ne-am hotărât pentru viața de credință. Aici trebuie să ne cercetăm cu toată sinceritatea și seriozitatea. Slava de șartă este în firea veche a o fiecărui om câte sfânt ar fi el. Dacă această fire nu este ținută zilnic pe cruce, slava de șartă se ridică și pustiește tot cei bun și dumnezeiesc în inimă. Cu toată dreptatea, zicea Pascal, umblarea după slavă întunecă conștiința omului. Adevăratul urmaș al Domnului Isus, dacă rămâne treaz și veghează, nu uită că cea din tăi grijă de fiecare clipă este dezbrăcarea de omul cel vechi și îmbrăcarea cu omul cel nou. Credința și cu umblarea după slavă pe care o dau oamenii nu pot sta împreună, sunt naturi deosebite, la fel ca apa și focul. Versetul de mai sus, în original și în alte traduceri, este redat astfel. Când primiți slava pe care vi-o dați unii altora. Deci, când îți place să primești slava care vine de la oameni, chiar dacă nu umbli după ea, tot nu poți să ai în tine taina credinței adevărate. Credinciosul adevărat caută tot timpul să aducă slavă lui Dumnezeu? Spre acest lucru îl îndeamnă credința lui pe care a primit-o de la Dumnezeu, ceea ce vine de la Dumnezeu, Duce la Dumnezeu. Cel care laudă cu adevărat pe Dumnezeu și Dumnezeu se laudă cu adevărat cu el, așa după cum Iova a primit laudă din partea lui Dumnezeu, pentru că era fără viclenie, adică era curat la suflet și se ținea tare în neprihănirea lui. Statornicirea în neprihănire, Cristos este neprihănirea celui credincios, de posibilitatea lui Dumnezeu să se laude cu cel credincios. Iudeu, adică cel care laudă pe Dumnezeu, nu este acela care se arată pe din afară că este iudeu, ci iudeu este acela care este iudeu înăuntru. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Dumnezeu. Acesta este un citat din Romani, capitolul 2. Credința este cu putință numai în viața unui om care slăvește pe Dumnezeu și este slăvit de Dumnezeu. În versetul următor, în versetul 45, Domnul Isus le spune să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască. Moise în care v-ați pus nădejdea. În versetul următor vom vedea în ce fel îi acuză Moise, deocamdată să medităm puțin asupra acestui verset. În acest timp al Harului, Mântuitorul nostru nu învinuiește pe nimeni. Și nu va învinui pe nimeni nici chiar atunci când va sta pe scaunul lui de judecător, ci faptele fiecăruia dintre noi prilejurile pe care le-am avut ca să ne întoarcem la el și tot adevărul pe care l-am cunoscut, dar nu l-am trăit. Toate acestea ne vor învinui. Învinuitori sunt mulți, mântuitori nu sunt nici măcar doi. Unul singur este mântuitorul păcătoșilor, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care a murit și a înviat pentru toți urmașii lui Adam, deci și pentru tine, dragul meu. Dacă primești prin credință jertfa Lui răscumpărătoare, dacă asculți cu fapta Evanghelia Lui și dacă te rupi de veacul acesta rău și te predai Lui, El îți este Mântuitor, Domn și Mire, care te fericește acum și în vecii vecilor. Dar dacă nu vrei să te întorci acum la El ca să ți se ierte păcatele, dacă nu vrei să mergi acum pe calea Lui și dacă nu te supui acum adevărului Său, ci îți pui nădejdea în înțelepciunea ta, în averea ta, în rangul tău, în oameni sau învățături omenești, atunci tu singur ți-ai ales drumul care duce la judecata dreptății dumnezeiești. Tu singur ți-ai tăiat puntea Harului care te putea duce în brațele Mântuitorului. Domnul Isus ne iubește pe toți și pe toți ne cheamă la El ca să ne dea iertarea și viața, dar nu forțează pe nimeni, numai cine vrea. Să creadă, numai acela primește viața și fericirea veșnică și nu mai vine la judecată. Iudeii de odinioară își puseseră nădejdea în Moise, în legea venită prin el, dar tocmai această lege îi va osândi în ziua judecății dumnezeiești. Tocmai religia în care ne-am pus nădejdea mântuirii aici pe pământ, morala cunoscută și binele pe care l-am știut, dar nu l-am făptuit, acestea ne vor osândi. Să nu ne punem nădejdea nici în Moise, nici în Ilie, nici în Petru, nici în Ioan, nici în Pavel și nici în toți sfinții din calendar, căci nu ne vor mântui în ziua judecății, ci toți ne vor învinui, dacă n-am primit acum prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca mântuitor, pentru că toți au vorbit despre Domnul Isus mântuirea noastră. Iată cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit. Îl vom auzi? În versetul 46, Domnul Isus explică de ce Moise este cel care îi va învinui, și anume, Căci dacă ați crede în Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el, Moise, a scris despre mine. Tot ce este scris în Sfânta Scriptură este numai despre Domnul Isus. Când citim despre mari păcate ale oamenilor, să ne gândim că Mântuitorul nostru le-a purtat pe toate pe crucea Golgotei. Când citim despre binecuvântări mari spuse poporului, să ne gândim că numai Mântuitorul nostru împlinirea lor este cu putință. Când citim despre viitorul măreț al creațiunii lui Dumnezeu, să ne gândim că Mântuitorul nostru, prin sângele său, prețul răscumpărării ei, el l-a pregătit. Cine crede cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu scris în Sfânta Scriptură, Crede cu adevărat în Domnul Isus, Mântuitorul nostru. El nu este despărțit nici o clipă de cuvântul lui scris. Ascultarea de cuvântul scris în Sfânta Scriptură înseamnă ascultarea de Domnul Isus. Da, tot ce este scris în Sfânta Scriptură este numai despre Domnul Isus, este cuvântul adevărului lui Dumnezeu. Ferice de cine crede cu adevărat în cele scrise în Sfânta Scriptură, și împlinește tot ce trebuie împlinit. Așadar Domnul Iisus le spune, Căci dacă ați crede în Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că El a scris despre mine. Cuvintele acestea, care încheie discuția Domnului Iisus Hristos cu Iudei, ne spun despre unitatea Scripturii, căci toată Scriptura mărturisește despre El, ne spun despre armonia dumnezeiască acestei cărți, prin singurul ei subiect descoperit în mijlocul multor lucruri, pe care nu le înțelegem. Nu există nicio nepotrivire în Scriptură, nici în principiu, nici de amânunt. Nimic nu este deprisos, totul este necesar, fățișerile completându-se unele cu altele. Putem să alegem anumite părți ale Scripturii pentru că recunoaște mai bine și ne sunt mai apropiate, dar toate cu aceeași greutate, pentru că sunt scrise de Dumnezeu și întreaga Scriptură este pentru noi și o vom găsi folositoare atunci când vom găsi peste tot pe Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. În versetul 47, versetul 48, găsim încheierea discuției Domnului Isus cu acești iudei religioși, în felul următor. Dar dacă nu credeți cele scrise de El, cum veți crede în cuvintele mele? Domnul Isus mereu și mereu ne îndeamnă să credem fără nicio reținere, ce scrise în Sfânta Scriptură despre El și despre măreața Lui lucrare de răscumpărare a neamului omenesc. Cine nu crede cu adevărat cele scrise despre Mântuitorul Hristos, nu crede nici în persoana Lui și nici în învățătura și jertfa Lui. Dacă nu primim Scriptura în întregime și în felul în care a fost scrisă, este cu neputință să o înțelegem altfel. Iudei. Pentru că n-au primit mărturia lui Moise, n-au putut să primească nici mărturia Domnului Isus Hristos și pierzând această ocazie, soarta lor a fost pecetluită pentru vecie. Domnul Isus este una cu cuvântul său scris. Cine nu ascultă și nu împlinește exact cuvântul său scris, nu crede cu adevărat în el, iar cine nu crede în el, nu are viața veșnică. Așa se explică și cele ce am spus în deschiderea lecțiunii, că oamenii găsesc fel și fel de metode. Ei neprimindul l pe Domnul Isus Hristos, care este lumina vieții, așa cum ne este arătat în cuvânt, de aceea ei trebuie să aleagă o lumină a lor proprie și aleg vieții de ei o lumânare. Iată unde duce necredința în Domnul Isus Hristos. Cu încheierea discuției acesteia a Domnului Isus cu Iudei se încheie și studiul capitolului 5 al Evangheliei după Ioan. Pătrundem acum, iubiți ascultători, într-un nou capitol, capitolul 6 al Evangheliei după Ioan, capitol din care vom citi pentru început versetul 1, urmat de explicațiile care îl acompaniează și versetul 1 din Evanghelia după Ioan, capitolul 6, sunt în felul următor. După aceea, Isus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. Haideți, acum să cugetem puțin și asupra acestor cuvinte. Iarăși, întâlnim un după aceea în viața și lucrarea Domnului Isus, care trebuie să ne facă atenți ca să înțelegem și să cunoaștem mai bine pe Mântuitorul nostru și lucrarea lui, ca în această lumină să ne cercetăm apoi pe noi. Când citim cuvântul acesta după aceea, Înseamnă o nouă treaptă pe care Domnul Isus o urca în împlinirea voiei lui Dumnezeu și a lucrării lui. Mersul Domnului Isus era mereu spre o desăvârșită ascultare și supunere față de Tatăl, era o înaintare fericită spre ținta pe care o avea în față, o limpezire puternică a mărețului scop pentru care a venit pe pământ. După fiecare minune pe care o săvârșea, după fiecare vorbire pe care o rostea, și după fiecare popas pe care îl făcea, urma un, după aceea, mai înalt. Ce se întâmplă în viața noastră de urmașa Domnului Iisus, după ce se vârșim o lucrare sau trecem printr-o împrejurare deosebită? Urmează și la noi un, după aceea, mai înalt? Sau cum? Să nu trecem nepăsători pe lângă timp, pe lângă prilejuri, pe lângă oameni și mai ales pe lângă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru orice pierdere vom da o dată socoteala. După aceea, Isus s-a dus. Niciodată poate n-a mai vorbit cu acei iudei care îl învinuiau și cu care a avut acea stare de vorbă în Ierusalim. Domnul Isus vine și la noi, dar după aceea pleacă în altă parte. Dacă nu primim solia lui, el se duce și nu se mai întoarce, căci timpul harului este pe sfârșite. Dacă îi primim solia adică adevărul său, felul său de a fi, atunci îl rămâne cu noi în veci, devenindu-ne mântuitor, domn și mire. După aceea, Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei. Din Ierusalim, din mijlocul iudeilor religioși, care își apărau propriile lor interese, ascunse sub faldurile legii, Domnul Iisus s-a dus în Galileea, adică în ținutul păgânilor. Galileea în înseamnă cercul sau ținutul păgânilor al nemurilor. Dacă religioși nu l-au primit, s-a dus la neamuri, deci la cei care nu se ocupau cu religia. Cât de mult avem noi de învățat de aici? Dacă cei religioși nu ne primesc, să mergem la păcătoși care nu se gândesc la religie, pentru că și ei au nevoie de mântuire. Dacă ai noștri nu ne primesc, să mergem la ceilalți oameni, dar să nu stăm în nelucrare. Cuvântul Domnului ne-a vorbit și astăzi, ferice de noi dacă îl vom asculta și îl vom pune în practică. În versetul 2 din Ioan capitolul 6 ni se explică. O mare gloată mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Era mare gloata care mergea după Domnul Isus, dar câți din această mare mulțime erau ucenicii lui cu adevărat? Câți îl urmau pentru adevărul pe care el îl înălța în vorbirea și trăirea lui? Unii mergeau după Domnul Isus pentru că aveau boli în trup și doreau să fie vindecați, deci interesele trupului. Alții mergeau după el pentru că vedeau semne nemai întâlnite și auzeau pilde frumoase, deci o curiozitate firească, o plăcere și o distracție neobișnuită pentru ochii și urechile lor. Simțurile lor firești erau satisfăcute în felul acesta. Alții mergeau după el pentru că le dădea hrană trupească, înmulțirea pâinilor, deci tot împlinirea nevoilor trupești. Dar astăzi oare nu este tot așa? Câți din cei care vin în locurile unde se vestesc Evanghelia, vin cu adevărat să se întâlnească cu Domnul Isus și să-L primească în viața lor ca mântuitor? Câți dintre ei vin să-i primească felul lui de a fi în toată mișcarea ființei lor și pentru totdeauna? Cei mai mulți! Vin din interese egoiste, pentru plăceri mai deosebite decât plăcerile străzi, pentru programele religioase de acolo, pentru întâlnirea cu anumite persoane. Unii vin că să contribuie la programul stabilit, alții vin pentru că au o anumită slujbă în cadrul cultului religios, iar alții din simplă obișnuință. Dorește Domnul Iisus astfel de urmași? Descopere El tainele Lui minunate acestor oameni? Lucrează El cu ei? Răspunsul este simplu și vine de la sine. O mare groată deci ne arată cuvântul, mergea după el pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Prin vedere, mulți vin după Domnul Isus, prin credință însă vin puțini. Adevărata venire la el este aceea prin credință și pocăință. Aceasta este urmată de o schimbare din temerii a vieții, de nașterea din nou care dă omului natura firea dumnezeiască. Cine vine în felul acesta la Domnul Isus, devine ucenicul lui, împreună lucrător cu el, mădular din trupul său și nu-l mai părăsește niciodată, nici în viață, nici în moarte. Câți din marea gloată care mergea după Domnul Isus au devenit ucenicii lui și au rămas până la moarte cu el? Foarte puțini. Dragul meu, tu mergi Personal după Domnul Isus? Și dacă mergi, ai devenit ucenicul lui? Poate el să te folosească în slujba lui după cum îi place? Sau poate ai rămas tot în groată stăpânii de Duhul ei? Fie ca aceste întrebări să te cerceteze și să te trezească la realitate. Aflăm în versetul 3 că Isus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Nedespărțit era Domnul Sus de ucenici, și când se suia, și când se cobora, și când intra într-o cetate, și când ieșea din ea, și când călătorea, și când se odihnea, el era cu ucenicii, cu toți cei 12. Numărul 12 arată întregul. Așa este el și astăzi. Nu se desparte de niciunul de ucenicii săi, ci tot timpul rămâne cu întreg trupul său, el fiind capul. Cum ar putea capul să se desparte de vreun mădular din trup? Dar noi, care zicem că facem parte din trupul lui Hristos, putem să ne despărțim de mădularele lui? Răspunsul este simplu. Te desparti de un credincios al Domnului Hristos numai atunci când tu nu faci parte din trupul lui, căci despărțirea doare. Cine-și mâna singur ca să o arunce? Să ne gândim adânc la acest adevăr, și să ne cercetăm în lumina Lui. Iisus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Domnul Iisus obișnuia să se retragă din mijlocul mulțimii, fie pentru rugăciune, fie pentru o stare de vorbă cu ucenicii, tâlcuindu-le câte o pildă sau o învățătură, fie pentru luarea unei hotărâri în vederea plecării dintr-un loc în altul. El împărtășea ucenicilor, planul său de lucru și le încredința câte o slujbă pe care o puteau face ei. Să căutăm și noi, urmașii Mântuitorului Hristos, să ne apropiem unii de alții, ca să trăim în dulce părtășie, în dragoste, în bucurie și în lucrare. Avem mare nevoie să stăm din când în când cu cei mai apropiați ai noștri. Oricât de ocupați am fi, să ne facem timp pentru familia noastră, să stăm cu ea, pentru că numai în felul acesta se face legătura de dragoste și de Duh, în felul acesta se desăvârșește unitatea, în felul acesta Dumnezeu își toarnă binecuvântările sale peste noi. Vreți să vă spun ceva? La temelia nefericirii celor mai multe căznicii, celor credincioși, stă faptul că ei nu au părtășie spirituală. Fac de toate soții acasă, dar cel mai puțin ceea ce fac ei, este părtășia în citirea cuvântului, în rugăciune și în cântări. Dacă aceasta ar avea loc între soții credincioși acasă, mai ales să fie cu un program regulat, fericire de nebănuit ar fi între ei în căsnicia lor și sara ar spusa spus a unui credincios că o căsătorie este numai începutul iubirii, iar aceasta ar merge crescând pe măsură ce înaintează în viață, dacă ar învăța să aibă părtășie spirituală între ei. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I-067, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programul de har însă, de bucurie și de fericire a lui Dumnezeu, rămâne încă deschis, să ne grăbim să-L luăm câtă vreme ni se mai oferă. Bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.